Таки трапляється лише у викопних динозаврів А от і ні Б'ємось об заклад Якщо ви не знайдете у її ротовій порожнині Жодного ганджу То обіцяйте мені, що запросите її на каву А якщо знайду Тоді на каву поведете мене Щось мені видається наша угода трохи однобокою Хіба він кинув погляд на весільний костюм, який йому швиденько підібрали в модному салоні, почастувавши при цьому дармовою кавою і додавши, нібито безкоштовно, краватку. Правду мовлячи, ні костюм, ні краватка, ні кава йому не сподобались. але він нічим не виявив свого невдоволення. Він вийшов із салону, сів за кермо і втопив педаль газу по саме нікуди, і зупинився аж біля капе при в'їзді з міста. Дорога вела вдалечінь, і гадки не мала, що сьогодні п'ятниця, передень його весілля, що він має приготуватися до завтрашнього дня, а не сидіти в машині при виїзді з міста, скоса позираючи на весільний костюм. Як кажуть у народі, спочатку була кава. А може... Поки не пізно. Ні, мабуть, пізно. Головне, що на видноколі не маячать ні батьки нареченої, ні діди з прадідами. Відомо, скільки з ними всіма мороки. І дуже добре, що він подбав, аби наречена пройшла всі необхідні обстеження, які дозволяють виявити захворювання і передбачити ризик спадкових відхилень у потомство бо виродків, калік, недужих, недорозвинутих і таке інше він не переносив органічно. Мене звати Зоряна Короленко, і у мене є важлива інформація про вашого майбутнього чоловіка. Можете проігнорувати мого листа, навіть можете показати листа йому, але якщо ви не хочете все життя страждати, прошу прийти в п'ятницю, у переддень вашого весілля, о восьмій годині за такою-то адресою, поки не пізно. Сьогодні була та сама п'ятниця. Її суперниця заковтнула наживку і прийшла. Її навіть суперницею було важко назвати таке собі непорозуміннячко, яке треба якомога швидше залагодити. Вона підвела гостю до люстра і сказала: подивіться на мене. І подивіться на себе Будьмо відверті Ви не можете зі мною змагатися Ми з ним не бачилися дуже давно Але це тому, що я так хотіла Як гадаєте Якщо я зараз захочу Що він до мене повернувся Чи згадає він про вас І про те, що в нього завтра весілля У вас є шанс переконатися в цьому І не зробити помилки він теж отримав від мене листа, і з хвилини на хвилину повинен прийти. Почекаємо. Задум був простий, як усе геніальне. Щойно пролунає дзвінок, вона спровадить суперницю до сусідньої кімнати. А свого ближнього заманить у спальню, де змусить його забути про всіх і вся в обіймах своєї зірки». Те, що він не встоїть перед золотоволосою спокусою, вона знала достеменно. І він це знав, і, мабуть, не знаходив собі зараз місця. А суперниця, якщо вона розумна, то весілля не буде, якщо дурна, то так йому й треба. Вона отямилася, коли всі тарілки, келихи, столові прибори і серветки опинилися на підлозі. Потужний дзенкіт усе ще видлунював у квартирі Як вона встала і дійшла до столу, було важко сказати Завтра прийде її дитина і... Дитина, що я їй скажу? 20-те століття доживало віку Усі мас-медіа навперебій рахували дні до міленіуму, Підбивали підсумки вмираючого тисячоліття І робили прогнози на майбутнє він не мав до цього століття, а тим більше до тисячоліття, жодних претензій Усе в нього велося, все ладилося Однак, інколи серед повного штилю, нежданно-негадано, на нього навалювалася нудьга Її обійми були подібними до легкого тополиного пуху, що сипався і сипався згори Здавалося, м'якого і безневинного Але то тільки на перший погляд бо дихати ставало дедалі важче, і він був ладен віддати половину свого майна за ковток свіжого повітря. Тоді він телефонував завідувачу, казав, що терміновий день нарікарняний, вимикав, не дослухавши відповіді, мобільник, і зникав зі своєї сумирної планети днів на два-три. «Пішов у запій», – висували версію співробітники – або в загул припускали інші. Повертаючись назад, він ніколи не намагався щось пояснити. Але сьогодні ж п'ятниця, перед день його весілля, він не може зникнути без попередження, без пояснень. Дивно, годину тому вона добряче випила, а тепер весь алкоголь кудись безслідно зник. Швидко помилась і перевдягнулася. Тільки думка про дочку тримала її на ногах. Не можна, щоб вона побачила її такою. Є пригоди, які з мамами не повинні траплятися. Є тягарі, які не можна ділити зі своїми дітьми. Спакувала речі і завмерла посеред кімнати. Розуміла, що треба йти, але не могла зрушити з місця. Відчувала себе мишкою, загіпнотизованою удавом, не здатною чинити йому опір, ні на що тепер не здатною. Рука потягнулася до телефону. Батько її дитини, майор міліції, але хто сказав, що він їй допоможе?